Тогас те ще просветнат. 23 октомври 1921 година София От сборника с неделни беседи Сила и живот, том 5 Тогас праведните ще просветнат като слънцето в царството на отца си. Който има уши да слуша, нека слуша. От Матея 13 43. Христос казва Тогас Кога? В бъдеще. Бъдещето, това е пътят, който има да се извърви. Миналото е пътят, който е извървян, а настоящето е почивка. Има три неща важни. Праведните ще просветнат в царството на отца си. Той не казва, че на земята ще просветнат или горе на небето ще просветнат, но определя точно – ще просветнат в царството на отца си. Къде е това царство? Това не е царство на природата, понеже домът на природата е дом за възпитание на малките деца. Там има пръчица, има тояшка. Това знание, разбира се, е недостъпно за хора с обикновени умове това което аз ви говоря не е за обикновени умове но вие ще ми възразите какви са нашите умове ако не ме разбирате вашите умове са обикновени ако ме разбирате умовете ви са необикновени щом разбирате математиката умовете ви са необикновени а щом не я разбирате и умовете ви са обикновени Думата праведен не е такава празна дума, както сега я разбирате – праведник. Христос влага нещо особено в тази дума. Праведните ще просветнат, значи правда, в която има светлина. Питат ме някой, ти как мислиш за мене, праведен човек ли съм или съм неправеден? Ако издаваш светлина, праведен си. Ако не издаваш светлина... Никаква правда няма в тебе. Същият закон е и тук. Някой казва, аз умен човек ли съм? Ако мислиш за велики и работи и можеш да ги разрешаваш, умен си. А ако за нищо не мислиш, ти си един първокласен глупец. Ама, ще кажете, ние за всичко мислим. За какво мислите? За какво мислят съвременните хора? Вземете известни проповедници, които вземат едни от най-видните места и се занимават с най-възвишени предмети. Мисълта, с която умът на този проповедник е е просто той да може да държи една отлична проповед, да направи ефект, за да го харесат неговите слушатели. И този е човекът, който иска да се хареса на хората, да проповядва на хората. Той иска да им покаже правия път. Как да се спасят и как да идат при Бога? Аз ни най-малко не осъждам този човек, но той или не е разбира своето призвание, или не разбира самото призвание на проповедник, или се е домогнал на това място, като онзи с пръчицата, понеже е лесно да се вдига пръчица. Лесно се проповядва днес. Днес всеки може да проповядва. В Америка има 80 000 проповедници, преди 20 години бяха толкова, а сега вече предполагам да са 100 000, а може би и 120 000. Ако влезете в къщата на някой проповедник, ще забележите една богата библиотека с знаменити проповеди и други именити автори. Сега той иска да проповядва върху правдата. Завърти библиотеката, извади книгата, в която е писано за правдата. Погледне, еди кой си, какво е казал, и в неделя излезе и проповядва върху правдата. Ами, че в България има малки деца, които декламират отлично хубави стихотворения на различни поети. Каква разлика има между проповедника и тях? Разликата е много малка. Щом дойдем до съвременните християни, те ще прочитат някоя хубава книга, ще се въодушевят и след като я прочетат, Тръгват и разправят наляво и надясно, но след 4-5 дена се връщат и нищо не е станало. Това не е ли същото, както когато те нахранят с някоя кокошка? Ти си уморен, гладен, отмалял и след като изедеш печената кокошка, казваш, аз сега всичко мога да направя. Но след 24 часа трябва друга печена кокошка. Кокошката е която в теб може всичко да направи. Без кокошка ти нищо не можеш да направиш. Ще питам сега, при всички тези книги, които сега са написани, ако нямаше печена кокошка, как щяхте да проявите вашето знание, вашата правда и вашата мъдрост? И тогава във вас ще остане едно такова желание. Ще ви преведа един анекдот, разказ. В древността Далеч, един цар ходил на лов, и като не можал да намери никакъв лов, видял една мечка със своите малки мечета. Вдигнал той своя лък и я убил. И явили се тогава духовете на гората и му казали, понеже ти уби тази мечка и децата ѝ, сега ще умрат преждевременно, ти ще се ожениш и ще ти се роди един син, който ще има мечи уши. На царя се струвало, че това е само шега, обаче станало. И действително, той се оженил и първият му син имал мечешки уши. Синът като наследил престола на баща си, срам го било и винаги си крия ушите. И за всеки берберин, който ходил да го бръсне, царят издавал смъртна присъда и не го обръсвал, тъй, че не била много завидна длъжността на бръснарите при този цар защото и тях ги обръсвали по всичките правила. Обаче най-после дошъл един млад, красив и привлекателен берберин, молил се на царя и казал «Аз никога няма да говоря за твоите уши, няма да издам твоята тайна и ще идвам всяка седмица, ще те стрижа и ти ще бъдеш свободен. Само не дей ми взима живота». Съгласил се този цар, обаче Берберина започнало да го надува нещо. Той искал да каже, че царят има мечи уши, но не смеял, защото рискувал живота си. Разболял се. Най-сетне се изхитрил, отишъл на полето, изровил една дълбока дупка, сложил устата си в дупката и казал, царят има мечи уши. Затворил дупката и му улекнало. Но на същото място израснала една свирчовина и като минавало оттам едно овчарче, рекло — чакай да си направя една свирка. Като свирил, кавалът започнал да казва — царят има мечи уши. И тъй из целия град се чуло — царят има мечи уши. Царят повикал тогава браснаря и го попитал — ти нали обеща, че няма да казваш? А сега целият свят знае, че аз имам мечуши. Никому не съм казвал, само на дубката казах, изповядал си греха младият браснар. Тогава царят казал, такава била волята Божия. Е, питам сега, какво е спечелил онзи, който е казал, че царят има мечуши. Значи в света законът гласи, така казва Христос. В света няма скрито покрито което да не се разкрие. Следователно, по същия закон и правдата няма да остане неразкрита. Сега всичките хора искат да бъдат праведни. Но какви? През сегашните праведни, които са без светлина, всеки е праведен, всеки е честен. Но при този праведен не можеш да прочетеш нито едно просто писмо, нито една глава от Евангелието, нито една свясна книга. Сега за праведните всички казват, не ни трябва правда, който е праведен да си отиде горе. Обаче, иде ден, когато правдата ще излезе тъй, както излезли мечите уши. Така един ден по самия закон, чрез светлината, правдата на праведните ще излезе наяве и целият свят ще знае. Кой свят? В царството на отцами, казва Христос, ще просветнат праведните. Тогава вие може да възразите, какво ни интересува нас, че праведните ще просветнат. Много е важно. Без светлина света не може да има еволюция. Преди милиарди и милиарди години тия същества във вселената, праведните, са минали при отца. Предобили са тази светлина и благодарение на нея светът сега вижда. И това е светлината на праведните. Кои са праведните... Светлите ангели, служителите на Бога, които са просветнали. И следователно, сегашната светлина, това е един изблик на тази правда. И ако те престанеха да светят, да живеят в правда, с нас всички на земята би се свършило. Ако вие ме запитате, защо има нужда от правда, за да могат бъдещите поколения да живеят във вашата светлина... А животът има нужда от светлина, от светлина, която ще се прояви в царството на отцави. Христос подразбира онзи велик разумен божествен свят, където праведните схващат дълбокия смисъл на нещата. Вие ще питате, тук, на земята, ще дойде ли правдата? На земята никаква правда няма да дойде. Откакто светът е засветувал, земята е пълна само с неправди и кости. И докато не свърши тази епоха, тя ще бъде пълна с кости. И всички съвременни хора, и те ще оставят своите кости. Защо? Защото на земята няма правда. И съвременните хора страдат от безправие. Страдат от нямане на светлина. И когато ние говорим за правдата, казвате, аз съм честен човек, баща ми е бил справедлив. Да. Да. Баща ви е бил справедлив, като обикновените праведни хора. Аз говоря само за онези, които искат да бъдат ученици. Някой казва, мога ли да бъда ученик на Христа? Можеш да бъдеш ученик на Христа, но твоята правда трябва да издава светлина. Необикновенната светлина на газ и на електричество. По-особена светлина се изисква. Ако е за електрическа светлина, тя лесно може да се предобие. Ако е за газ, още по-лесно. От восък, също. Светлина, която проистича от правдата. Това е есенция на онази светлина, която дава живот. Тя е светлина, която носи живота в себе си. И пак ще ви кажа, тази светлина вие не може да я възприемете, ако нямате любов. Сега вие ще кажете, е, ти ни проглуши ушите с твоята любов. Не, не, вие любовта още никак не сте я усещали, не сте усещали още любовта, нито дори предисловието на любовта. Бог е любов, това е наука за бъдещето, за шестата раса, на нея любовта ще се изяви. И казва Христос на едно място, аз ще се изявя на уния, на кои, които са праведни и които ще просветнат в царството на отца. На тях любовта ще се изяви. Следователно, любовта не може да се изяви на човек, в когото няма правда. Мислите ли, че вашият възлюбен, който иде при вас и на когото вие круите един капан, ще изяви своята любов? Никога! Мислите ли, че Господ ще направи такава погрешка, че Христос ще се отдаде на такава слабост, да се изяви на вас? Който не можете да издържите дори най-малкия изпит в света. Никога. Евангелистите казват, Христос се изявил нам. За да се изяви Той, най-първо праведният трябва да просветне. Аз зная, мнозина от вас ще кажат, ама кога ние ще просветнем? В бъдеще. Законът е, когато вие бъдете праведни. Не в обикновения смисъл праведни. Правдата, това е едно качество на човешката душа. Всяка душа е родена да бъде праведна и отначало тя е била праведна. Придобиете това качество, онова ваше наследство, което ви е дадено, да бъдете праведни. Всяка душа трябва да бъде праведна. Защо? За да може от нея да излезе великата светлина. А щом ми имате тая правда и светлина? Любовта ще ви се изяви. Питам ви вас, които ме слушате, сложихте ли си вече най-хубавите дрехи? Рокли, перца, ръкавици. Кога слагате най-хубавите дрехи? Нали на Великден, когато светлината е най-голяма. Когато се стъмни, казвате, и със скъсано може да се ходи. И когато някой от вас иска да бъде красив, умен, това подразбира, че той трябва да живее в онази божествена светлина. Сега аз ще ви дам две правила за правдата. В далечното минало, това е един окултен разказ, мистично изказан между Тамарите, един народ далечен, от който няма сега остатъци, и един друг народ, Вензи, синът на Тамарския цар, Тамар, отишъл в царството на Вензите, за да следва и да изучава своите науки. Той като царски син се домогнал да влезе в едно от най-изнаменитите училища на времето, където само малци са били. Там се е запознал с царската дъщеря на вензите, тогава заедно учили момчета и момичета. Един ден, когато двамата разговаряли, вижда се между тях се завързала симпатия, обич или любов, по който и да е начин, този момък се обърнал към тази мома и казал... Виждам, че ти спрямо мен не си разположена. Не ме обичаш. Ще кажете, то е обикновено нещо. На мъжа си, на приятеля си казвате, не ме обичаш. Това е нещо много обикновено. Но чудното било това, че като казал той тия думи от нейните очи потека от такъв порой от сълзи, че тя се стопявала, стопявала, превърнала се на вода и изчезнала. Значи скръпта й била толкова голяма, че се превърнала на вода и потънала в земята. Той познал своята погрешка и започнал да плаче за своята възлюбена. Тогава из земята израснал един бял крин. Той се зарадвал и казал. — Ти си за мен отеха. Кажи, къде отиде моята възлюбена? Но кринът мълчал. — Кажи, защо мълчиш, като ням? И кринът започнал да вехне и съхне, докато дошъл огън и го изгорил. Сега вие ще кажете, слава Богу, ние не сме от тези престъпници в света. Колко пъти вие казвате, този крин е безгласен, неинтелигентен, неразумен. Имате право да го откъснете, да го носите навсякъде и да казвате, то е едно цвете, но този крин е жив. И в него аз виждам правдата, от която всички кринове светят. Те са разумни същества и знаят да говорят, но царският син не е знаел още езика на крина, не е знаел езика на вензите. А вензи знаете ли какво значи? Съединение с Бога или обединение с Него или както го казват източните народи, как го казват те. Една дума, в която душата се поглъща. Потопява в божественото. Нирвана. Някой ще каже, как да се погълна в Бога. Не поглъщане тъй, както вие мислите. Ако влезете през някоя хубава врата, в някой хубав палат, то е поглъщане. Вие ще се изгубите вътре, но вие се изгубвате, за да можете да разберете великите тайни, които са скрити в него. И човек трябва да влезе в този божествен свят, за да може да разбере дълбокия смисъл. Само по този начин той ще разбере, защо е слязал на земята. Следователно, праведният няма никога да каже, ти не ме обичаш. Праведният няма никога право да каже, ти си грешен. Но вие ще възразите, нали Господ ще съди света? Ама че светът и сега се съди? Ако аз тегля кибрита и имам две свещи, и едната се запали и гори, а другата не гори, присъдата е произнесена вече. Ще кажа, едната свещ гори, а другата не гори. Защо? Трябва да има причина. Може в фитила да има нещо, или в самия восък да има нещо, но все има причина. Като говорят тъй, разбирам, всички други могат да бъдат праведни и да издават светлина, а душа което не иска да свети, е душа, която се бори с Бога. Такава борба е имал един от видните представители на Израил – Яков. Като се е връщал при баща си, той цяла нощ се е борил с Бога. Най-после този, неизвестният, го бутнал в бедрото и той охромял. Сега всички се борите с Господа, искате да го заставите да ви даде всичко в този свят – Каквото вие искате. Казвам, било ли е време, когато Господ да не е давал на хората, каквото са искали? Не е било. Ние сме най-своенравните деца. От памти века Бог постоянно се жертва. Ние живеем в Неговия живот. Ние сме всички храненици. Разбирате ли? Храненици. Ама хиляди и хиляди същества дават своя живот за вас. Житните зърна дават своя живот, черешите, орехите, кокошчици, патици, аганца, теленца и други подобни. Всичко в света дава своя живот. За кого? За тези храненици, които имат особено мнение, че всичко за тях трябва да се жертва, а те за никого да не се жертват. И когато ние направим някой път едно добро, то е... Една жертва от излишъка. Имаш някоя варена кокошка, държиш я е няколко дена и когато се развали, дадеш един копан на някого и казваш, да знаеш, че аз ти направих едно добро. Имаш сто 200 работници, които работят за тебе. Изваждаш сто 200 лева и казваш, да знаете, че аз съм човек щедър. Пишеш един ден едно съчинение, но с това знание колко професори си се мъчили да ти напълнят главата. Казвате, от мен да замине. Нищо не е заминало от тебе. Кажете ми едно добро, което вие сте направили. Нека дойде един свещеник и да каже, аз направих едно добро. Нова философия е тази. И следователно онзи, който иска да бъде ученик на Христа, трябва да се освободи от всички заблуждения на тази стара култура, която е внесла всичкия разврат която е покварила всичките отношения между брати и сестри, която е развратила и бащи, и майки. И съвременният свят се е сплул разврат навсякъде. И в църквата, и в училището, и в управлението. И тия хора искат да живеят. Не, едно велико наказание иде от невидимия свят, и всички ще познаят, че праведните ще просветнат в царството на отца си, ние няма да изпъдим тези хора, а ще напуснем земята, ще си вдигнем багажа, а египтяните нека си правят кирпичите. Ние ще напуснем тази земя на неправдите. Тъй сме решили и ще го свършим, а тия, които останат, да му мислят. Сега вие седите и казвате, чакайте да си помислим, да си осигурим, да станем малко праведни, че да влезем в царството. То е едно учение на Лукаваго. Праведен да станеш ти, който си излязал от Бога. Ти трябва да осветиш името на Бога и да съзнаеш, че Бог се е жертвал. Жертвал. Жертвал с милиарди пъти във всички същества. Да дойдеш в тази светлина и да разбереш, че не живееш както трябва. Ти трябва да съзнаваш това. И казва Христос. Тогава праведните ще просветнат в царството на отца си. Който има уши да слуша, нека слуша. Кой има уши? Само онзи гениален човек може да слуша. Само онзи музикант, който има изтънчено ухо, само той може да схваща най деликатния тон в музиката. А който няма такова ухо, той нищо не схваща. Сега някой ще каже, нам времето не ни е дошло. Аз не говоря за онзи, на който времето не е дошло, а говоря за уния, на които времето е дошло. И вие, на които времето е дошло, няма да ми кажете. Обяснете ми това, как става. Както Христос е казал на Никодим, ако не се родите изново, не може да влезете в Царството Божие. И той го попитал, как може изново да влезем в отробата на майка си. А Христос му отговори, ти си учител Израилев, и това ли не знаеш? Тия елементарни работи не знаеш. И аз сега ще ви отговоря като Христа. Как може да просветнете вие, от две хиляди години християни, раждани по толкова пъти, минавате като правоверни, как да не знаете такава елементарна истина? Праведните ще просветнат в царството на отца, т.е. в царството на любовта. На кой отец? Той е бащата на любовта. Това е то. И тази любов е, която обединява цялата вселена. Всички същества от единия край до другия в тази велика хармония на любовта. И Той е, който жертва живота си за всичките. И те живеят в него. И Той живее в тях. Сега искам днес тази дума – правда. Праведните ще просветнат в царството на отца си. Като влезете в къщи, да я напишете като мото. Вие ще ми кажете – аз съм виждал това, онова, света Богородица, Христа, светиите, много работи зная. Радвам се, че сте видели, но това още не е същественото. Ти трябва да просветнеш в царството на баща си. Ти сам да видиш твоя баща на любовта. И когато видиш баща си сам, това ще бъде един от най-славните моменти на твоя живот. Вие не сте видели вашия баща. Вие сте го чували като едно ехо. Онзи баща, който си го представяте, неговото лице виждали ли сте го вие? Когато чуете неговия глас, във вас ще се зароди желание. Ще кажете... И ние може да се жертваме Тъй, както и Той. И тогава вие ще бъдете готови всичко да дадете и няма да съжалявате, но ще кажете. Много малко сме дали, бихме желали още с милиони години да живеем, за да можем да дадем още. Това е учението, което Христос е проповядвал и сега проповядва. Тогас праведните ще просветнат като слънцето в царството на отца си. Който има уши да слуша, нека слуша, който може да разбира тази велика истина. Следователно, за онзи ученик, който няма светлина, няма правда, въпросът е сега решен. Той ще си остане тук, при обикновения живот на земята. И тогава, при обикновения живот, знаете ли какво ще бъде? Аз ще ви опиша вашето бъдеще. Ето какъв ще бъде вашият бъдещ живот ако останете. Един ден ще се въплатите в формата на някоя муха. Паякът ще ви хване и ще ви изеде. После пак ще станете муха. Пак ще ви хване паякът и ще ви изеде. След това ще се родите в формата на овца. Вълкът ще ви хване и ще ви изеде. Ще се въплатите в една кокошка. Ще ви хванат и ще ви изедат. Ще станете една мида, ще ви извадят из водата и ще ви сварят с ориз в тенджерата. Охлюв ще станете, ще ви сварят, ще ви изедат. Риба ще бъдете, ще ви извадят от морето и ще направят майонеза с яйца отгоре. Прасе ще станете, в кочина ще бъдете, после кебабчета и бифтеци ще правят от вас. Това е съвременната култура. И тъй, целият ви живот ще бъде само на скарата, все ще ви пекат. И тия, кокошки, това са все ваши братя, които не са просветнали, а когато просветнат в царството на баща си, там няма да има такова нещо. Там вие ще бъдете свободни. Ако не мое дошло времето, България ще бъде тъй. Но ако просветнете, както ви казвам, вие ще се освободите от всички страдания на лукавия. Това не е само една философия на заплашване, а една велика реалност. Който не вярва, ще опита. Праведните ще просветнат в царството на Отца Си. Който има уши да слуша, нека слуша. Сега, понеже мобилизацията почти привършва, разбирате ли, аз затварям мобилизацията днес. За колко дена беше тя? За 10 дена. Колко дена са изминали? Две недели. Тъй, че мобилизирането свърши вече. Който се е мобилизирал, той ще влезе. А който не е, ще се мобилизира в мобилизацията на кокошките, на паяците, на вълците, на мухите. Там ще се мобилизират с хиляди години. А който се е мобилизирал в любовта, ще тръгне напред. Вратите се затвориха вече. Който си е неправеден, нека си е неправеден, а който е праведен, ще остане праведен. Не разбирам, че вашата съдба сега се решава. Ако след хиляди години вие не сте били в състояние да познаете Бога, вратата ще ви се затвори и вие наново ще опитате това учение, за да го познаете. Защото Бог, порогаем, не бива. И сегашният свят ще мине през едно стъргало, такова, каквото никога човечеството не е виждало. Скоро ще бъде това. Скоро. Скоро. Нека всички грешници да знаят или скоро да се оправят. Този свят отива. Всички други остават. Няма да ги пометат комунистите. Иде една велика божествена метла, която ще помете като стихия всичко. Иде нов закон... И апостол Петър казва: Небесата ще приидат сбучене а стихиите, разгорявани, ще се стопят и земята и делата по нея ще изгорят. Тъй всичко ще се помете. Отгоре иде това. Русия изпитва вече последствията на това, което иде. И всички народи по целия свят ще опитат същото. Бог, поругаем, не бива. Праведните ще просветнат в царството на отца си. Ще бъде ново небе и нова земя. Всичко това, което е сега, ще си отиде. Та, като ви казвам тъй, някои ме гледат и питат, дали сериозно говоря. Не сериозно говоря. Ами аз говоря, защото ми е приятно да говоря. Приятно ми е да говоря, защото праведните ще просветнат. Аз за тях мисля. А какво ще стане със света, това не искам да мисля. И сега, понеже мобилизацията е привършила и вратата се е затворила, онзи, който е влязал, за него връщане назад няма. А който е останал, той напред не може да върви. Ще ме запитате, е, какво ще бъде с тях, които са останали вън? Ние искаме да знаем само какво ще бъде с праведните. А какво ще бъде с грешните, то не влиза в нашата програма. Ние не се занимаваме с дълговете на хората. Ние се занимаваме с богатите хора. Нам ни трябват праведните, защото те имат средства. Светлина. Да употребим това. Защо са ни унези, бедните? Вие ще поддържате бъдещата култура. Ще отворите касите си. Говорим за една положителна култура на праведните. А за грешните и дума няма да правим. Който има уши да слуша, нека слуша. Сега вие ще зададете въпроса, какъв окултен закон има да разбираме? Окултен закон е, праведните трябва да просветнат, и като просветнат, всичко е в техни ръце. Ако не просветнат, никаква сила няма да имат. Ето окултният закон. Някой казва, как да придобия сила? Като просветнеш, ще придобиеш сила. Това са тия съотношения, които вие трябва да имате към този ваш баща на любовта. Не разбирайте, че той е такъв мекошав. Не разбирайте любовта в смисъл на мекота. Тя е нежна, любовта, но не мека. Мека значи неустойчива, а любовта е една велика сила толкова устойчива, която никога не се изменя. Нежна е тя. Следователно, страданията проистичат за уния хора, които не могат да възприемат любовта. Тогава се раждат най-големите страдания. Всички уния, които се противят на любовта, за тях се ражда най-ужасният огън на ада. И когато се противят, сами си създават този огън на мъчения. Мъчат се защото не възприемат любовта и като си противят, ще станат най нещастни а като възприемат любовта, ще станат най-щастливи. А за да възприеме човек любовта, той трябва да бъде праведен, не като сегашните хора, но той трябва да просветне. И вие не си поставяйте за правило да видите какъв е светът външният, какъв е днешният морал. Този морал не търпи никаква критика. Днешният свят не търпи никаква критика. Сега всички ги е страх. Какво ще каже съвременното общество за нас? Не трябва да се издаваме. Защото ще ли да кажат? Какво ще кажат? Ако на мен приписват едно престъпление, то е тяхно престъпление. Престъпният човек всякога престъпление вижда. 20 години в България против мен говорят. Все ме подозират. Казвам, то сте вие, които виждате вашето зло. Аз във всички хора виждам доброто, виждам своето добро. Не искам никога да лъжа и бих желал и вие никога да не лъжите. И във вашето сърце да има онази любов, с която вие да се жертвате. Всяко ваше допиране, всеки ваш поглед да бъде едно велико благословение и който го приеме, да благодари на Бога че е приел нещо добро от вас. Това разбирам аз, любов. Тъй казва, да те помилвам малко. Защо? Защото е обесолял, станал е порочен, иска да влезе във водата, да се измие. Когато любиш, няма да внасяш своята мътна вода в другата. Когато любиш, чистота с чистота трябва да се събира. Умното с умното се събира. То е Божието царство. Това ни най-малко не подразбира, че грешниците и праведните могат да живеят на едно място. Това не може. А онзи, който люби и онзи, който не люби, не могат да живеят на едно място. Аз виждам, че такъв човек няма никаква обич в душата си. Защо няма обич? Защото той мисли само за себе си. Господ на този дом дал това, на мен нищо не дал, казваш. Ти вършиш едно престъпление, всичко ти е дал Господ и благодари, че не ти е дал, та да бъдеш като една натоварена камила. Ти нямаш нищо, не си натоварен, поне не си натоварен. Да не мислиш, че като си натоварен си повече от другите. Богатия човек е всякога натоварен. Човек с много къщи е натоварен човек. Натовареният носи едно благо на този свят, ако съзнава. И тъй, тия праведни трябва да просветнат. Сега всички вие трябва да просветнете, не по-обикновенно му да разбирате Христос, в коя църква е, но по-обикновен начин. Въпросът е сега да просветнете и когато просветнете, тогава бъдещата култура ще има полза от вашата просвета. Аз бих желал да зная тия, за десет дена колко души се записаха в мобилизацията. Ножове имате ли? Нож, то е словото, духът. Този дух у вас ще бъде чист. Вашият език трябва да бъде златен. Позлатен трябва да бъде езикът ви. Подразбирам език заквасен с божествена мъдрост, който говори разумно. И никаква нечиста дума не трябва да излиза от вашия език. От вашето око никакъв лош поглед на страст, или на поход, или на алчност да не излиза. Всичко да бъде чисто, чисто. Като погледнете някого, той да почувства радост, да почувства, че душата му се повдига. Сега момата, като погледне момъка, казва — Ах, този с черните очи, изгори ме! Момъкът, погледне момата, каже — Ах, тя с сините очи! Изгори ме. Всички все се горят. Това не е огънят на праведните. Това е огънят на греха, който тлее и гори. Това са хора, които се борят с Бога. Единствената сила, която не се подчинява на никакъв закон, то е любовта. Никога не може да я изпъдите. Всичко може да направите. Любовта е сила, която не се подчинява на никакъв закон. Тя всякога ще ви върже. Но вие никога не можете да я вържете. И с каквито въжете и да я вързвате, тя е свободна. Тя всичко претопява. Тази любов влиза сега в тия праведни души, за да просветнат. Ние няма да оставим грешните, но те трябва да се приготвят. В бъдещия свят трябва да се даде на тях от излишъка на нашия труд и богатство. Тези паднали души един ден да просветнат, сега те няма да просветнат, а в далечно бъдеще. Та е въпросът. Тъй, че на онези, които са останали, и на тях давам надежда, че и те ще просветнат, но като минат през всички правила на възпитанието и като дойде един ден да се каже мобилизация, всички да влязат. И сега от невидимия свят ще видят какъв контингент има, колко праведни има в България, в тази мобилизация. В невидимия свят знаят какъв контингент могат да дадат българите, колко свои синове могат да дадат, за да помагат в това, което сега се върши. То е един печат и аз бих се радвал. Още не ги знае колко са, но ако са много, то ще бъде в актив на българите. Но сега не зная колко са. Само, че в тази мобилизация влизат и мъже, и жени, и момци, и муми, и деца. От всички категории има. Не е както тук, в света. Само младите да се викат. В тази мобилизация има от всички родове. Тъй е. Някои от вас се усмихвате. Види се, влезли сте вече в мобилизацията. Който има уши да слуша, нека слуша. Сега вложете вече любовта като един огън, който постоянно гори. Или отворете сърцата си за тази любов, за божествената любов. Не говоря за човешката любов. Тази любов е един мек огън, който като влезе, ще внесе мир в духа ви. Светлина в ума, сила в ръцете и краката. Ще премахне всичките ви недъзи и болки. Тук в гърба ме боли, там ме боли. Онзи, който влезе в мобилизацията, не може да каже, че го боли някъде. А ще каже, знаеш ли, аз съм вече мобилизиран. Като дойде някой дявол, ще кажеш, знаеш ли, аз съм мобилизиран. Ревматизъм имаш. Ако те заболи, кажи мобилизиран съм, стомах те боли. Кажи, тъй и всичките болести ще изчезнат. Който е мобилизиран, няма болести за него. Който има уши да слуша, нека слуша. Правдата, това е основата, на която в бъдеще любовта ще се изяви и ще осияе човешките души. И тъй, в тази правда, в която влизате, обединете вашата светлина всички, тъй както слънчевият лъч. После, как се събират войниците от всякъде и образуват взводове, дружини, полкове, дивизии и така нататък. И всички съединяват своите сили. Тъй и вие по същия закон, взаимната светлина, която излезе от вас, ще я препратите към този свят. То ще бъде воюване. Фил, фил, каква артилерия ще има. Тя е много ситен, картечен огън. Като го препратите, тъка-тъка, тъка-тъка, нищо няма да остане. И желая, и мъже, и жени да бъдете смели и решителни. Който е праведен и който веднъж просияе, куршум за него няма. Той е безсмъртен. Може да му теглят стотина куршума и да остане неувреден. Ще ви преведа един пример. Това се случило в странство. Двама приятели... Единият адвокат, а другият медик, виден лекар, разговаряли, и лекарят, казва на приятеля си. Аз съм човек безстрашен, от нищо не ме е страх. Имам два револвера. Който ме закачи, куршум му тегля. Спират се в един хотел, приятелят му, адвокатът, като похитър, изважда всичките куршумчета от патроните, а револверите слага под възглавницата му. Сам влизав еднак бяла гугла през нощта, явява се пред другаря си, медикът, изважда револвера, извиква «Стой, кой там?» И му тегли куршума, но адвокатът бръква в джоба си, изважда един куршум, хвърля го назад в леглото и пак пристъпва. Извиква «Стой!» И изстреля втори куршум, също и така нататък, докато свършил всичките изстрели. А другарят му върнал всичките куршуми и от страх докторът умрял. Отива неговият, приятел, какво да види? Той от страх се посветил. Такова е положението на праведника. Не му като теглят куршум, той хване куршума и го връща назад, а който изпраща куршума, той умира от страх. Нас куршум не хваща. И тъй, нас не ни е страх от дяволския куршум. Тия куршуми са за уния, които ги хвърлят, а не за нас. И тъй, запомнете стиха, праведните ще просветнат в царството на отца си. Който има уши да слуша, нека слуша. Тази е сегашната вест на Христа, който сега ви говори. Това е неговото учение. Този Христос не е на православни, нито на евангелисти. Този Христос, един е Той в света. Да няма никакво двумислие. Той е Христос на любовта, на изявената любов в правдата, която просветва в онези, които го любят. Беседа от Учителя, държана на 23 октомври 1921 г. София.